Ce șoptești atât de tainic? Ce șoptești atât de tainic? Tu izvor de cânturi dulci, Repezind bălaia undă, Floarea țărmului o smulgi, Și o duci, o duci cu tine, vâjind încet pe prund. Ale tale unde floarea? Cine știe unde o ascund? Astfel trece și viața-mi, dar o floare în valui nu e, Nici nu spun ca tine dorumi, Ni mă ruie, ni mă ruie. Ci eu trec tăcut ca moartea, Nu mă uit la vechii munți, Scrisă-i soartea mea în creții, În tristatei mele frunți. Numai colo, unde teiul, Lasă floare la pământ, Eu încep să mișc din buze Și trimit cuvinte în vânt. Vis nebun, Deșarte vorbe, floarea cade, rece cântui, și eu știu numai atâta, că aș dori odat să mântui.